Книга Вихід Розділ 33 І сказав Господь Мойсеєві «Іди, вирушай звідси, сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову словами» потомству твоєму віддам її. Я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, аморіїв, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. В землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий. Не піду, щоб бува не вигубив я вас у дорозі. Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея, «Скажи, синам Ізраїля, ви народ твердолобий. Коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас. Тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами» і позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши від хорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором, пооддаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету, всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились у слід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари і зупинявся при вході в намет, і Господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав і падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч віч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина, не полишав намету. Мойсей сказав Господові, «Глянь, ти кажеш мені, Веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш зо мною. А ще й сказав був мені, знаю тебе на ім'я, і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі, щоб я пізнав тебе та й знайшов ласку в твоїх очах. Та зглянься й на те, що це твої люди. Господь сказав, я сам піду з тобою і дам тобі спокій. І Мойсей відповів йому, Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й почим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не потім, що ти йтимеш з нами? Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ від усіх народів, що не лиці землі. Господь сказав Мойсеєві, «І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я». І говорив Мойсей, «Покажи, покажи мені благаю твою славу». І Господь відповів, «Я появлю перед тобою всю мою доброту» і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись. І додав, лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити. Далі Господь сказав, ось місце коло мене, стань на цій скелі, і як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долоною прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі. Лиця ж мого бачити не можна».